Микола не спізнився, і на початку восьмої його москвич шукав місця, щоб приткнутись біля будинку паньків. Вулиця була заставлена машинами, бо поряд із паньками мешкали небожителі їхнього містечка, і непрезентабельний москвич здавався випадковістю у тому лісі великих, добротних домів з кожих на мури, парканів і гавкоту скажених псів, що одразу відчули чужинців. До виріт вийшов батько панька, сивий, опасистий чолов'яга, але Марина, яка бачила зам директора цегляного заводу в останнє того дня коли її в 10 класі разом із іншими учнями від імені керівництва заводу відзначали грамотами за хороше навчання ледве впізнала його в заїждженому сумному дядькові запали очі Пом'ятили це і тижнева щетина, свідчили, що колишній заступник директора, який, поки султанчик чіплявся до першої ліпшої спідниці, тягнув на собі весь завод, тепер активного життя не вів. І Марина з Миколою знали причини його усамітнення. Дружина панька хворіла на рак. І Тарас Михайлович разом із нею віддано боровся з хворобою. Якщо вірити пліткам, то мати панька вмирала. Її час вимірювався днями, а тому очікувати на привітний перейом у цьому домі не доводилося. День добрий, Тарасе Петровичу. Ми з Києва, з газети. Можна взяти у вас інтерв'ю? Ні. Вибачте, в мене хвора дружина, виключено. Господар важко наліг на ворота, збираючись зачинити їх перед носом. І Марина, яка до того погоджувалась із черевичним, що журналістів швидше пустять до хати, відчайдушно вигукнула: Зачекайте, ми не з газети, але правда, з Києва, ми тут виросли. А потім поїхали. Нас не було тут десять років. Вона перевела дихання, помітивши, що Панько зупинився. Колись ми приятелювали з вашим сином і ось вирішили провідати нас. Нічого, перехопив ініціативу черевичний. Якось незручно вийшло, що досі не заходили, винувато схиливши голову, додав він. Надія на те, що Тарас Михайлович пустить до хати несподівано виниклих друзів убитого сина, та ще й тоді, коли його дружина повільно вмирала, була доволі химерною. Колишній замдиректора мав ненавидіти приятелів сина за те, що не вберегли, за те, що залишились жити, за те, що більше десяти років не з'являлись, але господар відступив назад, пропускаючи їх на подвір'я. Вони зайшли в простору, напівтемну вітальню і знічено вмостились на краєчку канапи. В домі виразно тхнуло ліками, нагадуючи, що тут оселилося горе. І від того Марині стало ніяково за свій прихід. Вона пам'ятала, як дратували її люди, коли лихо трапилось із нею, і тому подумки дала тверду обіцянку не затримуватись і у разі чого осудити Миколу. У кімнаті, де не де панував безлад певно хазяйка вже не мала сил прибирати і вигляд занедбаних припорошених пилом меблів чомусь навіяв у мереєві страх вона кроськома озирнулась на миколу згадавши що той був у домі своєї жертви і дивився в очі батька який з його волі втратив єдиного сина Черевичний сидів нервово зціпивши зуби і, судячи з блідого обличчя, добряче нервував. Намагаючись йому допомогти, Марина озвалась першою. «То як ви, Тарасе Михайловичу? Ми чули, ваша дружина хворіє. Так, дуже погано. Зненацька старий, підкошений переживаннями і виснажений очікуванням смерті, останньої близької людини, похапливо заговорив, ніби побоюючись, що вони підуть, не дослухавши про всі його біди. Від оповіді їхніх поневірянь по лікарнях, медичних термінів і відвертих фізіологічних подробиць Марині стало моторошно. І вона майже зраділа, коли почула у суміжній кімнаті човгання і за хвилину побачила жінку з яскравими рум'янами і пишним каштановим волоссям. Але як тільки мати панька вийшла на світло, стало ясно, що на ній перука. «Господи, чого ж ти встала?» Тарас Михайлович підхопився, щоб підтримати дружину за лікоть. «Почула, що в нас гості». Хвора жінка важко дихала і зупинялась за кожним словом. «А це друзі Ігоря. Прийшли нас провідати», – пояснив господар, сясюкаючим тоном, який зазвичай звертається до малюків. Мати панька важко витиснула привітну усмішку і вперто ігноруючи намагання чоловіка підвести її назад». До спальні примостилась поряд із Мариною. «А я вас пам'ятаю. Ігор мені показував. Він був закоханий у вас, наскільки я розуміла». Зворушливо зізналась жінка, і в Марини пересохло в роті. Їй у слід зітхала значна частина чоловічого населення міста – і цей факт за будь-яких обставин тішив її самолюбство. Мареєва ніколи не забувала вчасно усміхнутися чи сказати кілька теплих слів, щоб зберегти те захоплення у чужих серцях. Проте тепер їй чомусь було неприємно, що покійний панько був у неї закоханий. Це... Немовби би накладало на неї особливі обов'язки і робило жахливішим її присутність при загибелі Ігоря. «Навряд чи закоханим», – поспішно запевнила жінку Марина. «Просто ми були добрими друзями. В нього було безліч ваших фотографій. Він їх порозвішував над столом разом із зображеннями різних співачок. Мати панька, вочевидь, слухали тільки себе, незважаючи на репліки гості. Напевно, її влаштовували пасивні слухачі, готові розділити з нею спогади.